Глибе її, оно як. І в кожної корона, о сто раз ліпша, ніж у дівулі, на голові, плевуть вони от тауні до Івана. Іван задоволено засміявся. Солодко лоскотали щось йому груди, а в штанях щось ворушилося, мов би туди великий мурах забрався. Мураша-мураша, рудий не незабудьку пташе, не требу ж душу з'їж гнило грушу. Подумки заморкав Іван. Йому було добре, і він почувався на сьомому дові блаженства, навіть коли Талоні зникла. Хай! У кожному парубку такая красавиця моргає. Це було пряме включення фіналу конкурсу Супер України, сказала Чугадівка з качалкою в руці з телевізора. У цей час доволі сломлена за ці Днітау Мірембель сходила зі сцени київського палацу. Вона відіграла свою виставу. Пережила за ці дні дві спроби прямого підкупу. Ви не розумієте, п'ять мільйонів доларів буде вам перераховано негайно, казав товстенький, коротко стережений на хаба або й налічкою, як хочете, якщо через митницю перевезити. Моя ж все одно ліпша, ніж ця. Ну що вам нав'язують. Цьому перекладав його особистий молодик з холодним-холодним поглядом. «Не бійтеся, він надійний, надійніше не буває?» Іван казав чистісінькою англійською. Інший казав чистісінькою англійською. «Ваші умови, не умів». Вона вже знала у суперкарасоні, доньки і племінниці, плевових чиновників, коханки багатих бізнесменів. Конкурс до справжнього конкурсу проси стосунку не мав, але вони спробують зіштовхнути той інший конкурс. Якщо ж не пощастить то, то амбіції коханок, доньок, племінниць, внучок все одно вже задоволені. Хоча й не всі, хтось мусив виграти, а хтось програти. Але є й інші ігри ще. А Гроші їм чомусь справді було не шкода. Тут, у цій країні, між багатіями, як мені сказали, проводяться всілякі змагання. В тому числі на таких конкурсах, посміхнулася сюди згуща Ніколь, яка така вміла здобувати необхідну інформацію. Мені один тутешній колега сказав, що на їхньому жаргоні цих скоробагатків головний прес називається «Моя кобилка прийшла першою». «Я не помилялась щодо перегонів», – стомлено подумала Таумі. Все ж вона дещо зробила для справедливості. Вона, котра знала, якими неймовірними зусиллями, важкою працею дістаються успіх і гроші. Таумі зробила все, аби переможницею стала все ж найгарніша з тих 32 і за обличчям, і за фігурою, за вмінням триматись на сцені і демонструвати хоч якусь ерудицію. Вона сперечалася з членами журі і бачила, як у їхніх очах Прокидається гідність і зростає повага до неї. Вона розуміла, що розчарувала містера Васковській компанію. І все ж вона була не лише стомлена, а й здивована, хоча б частково. Для цього та використала все, що було їй доступно. Свій авторитет, знаменитість і навіть шантаж. Коли в якийсь момент заявила, що покидається шоу, організатори таки побоялися скандалу. За ці дні Ніколь і охорони Джордж, за допомогою місцевого журналіста, котрий, здається, закохався в її прес-секретарку, знайшли таксиста, який знав відносно добре англійську мову. За 4 тисячі доларів він згодився відвезти супермодир куди дадав завгодно, повести на екскурсію у будь-яку глуху місцину. Десь на полісся? Окей, чому ні. Мандрівка почалася у вівторок. Там віддіглася у чорні шкіряні штани, легкі легатні чобітки, що закінчувалися перед колінками, були обрамлені по боках вигадливим мізерунком, а зверху ще й зав'язаними у вузники маленькими куличками-компончиками. Теплий светрик хоч і був простим на вигляд, але торгущим. Поверх нього була накинута коротка шкіряна курточка, а на руки натягнуті тоненькі теж шкіряні рукавички ціною 10 тисяч доларів з якогось екзотичного, Латиноамериканського зіряти. Та вона не знала, куди вона їде, яку глушину чи місцеві джунглі, але допустити й вдягтися як так не могла. У дорожню сумку вона все ж поклала на всяк випадок дві усінні сукні, три блузочки, кілька трусиків, нічну сорочку і звісно, набір кремів та парфумів, не кажучи про зубну щітку і пасту. Сумка виявилася доволі важкенкою тут її піднесе до таксі Джордж чи Івен. Але там, куди вона їде, дарма, сказала собі Тауні, добровільні насильники завжди знайдуться НАТО за долар два, те вона знала з власних подорожей по всіляких екзотичних країнах. І Індії, Єгипту, Мексики, Бразилії. У цій країні все ж жили білі, хоча, як її попередили, трапляються випадки расизму і ксенофобії. Ну так, її кортить взяти з собою хоча б одного охоронця. Але ж умова бісового. Джавіртана їхати самі, самі-самісінькі, шукати черепа білої відьми. Яке ідіотство? Теж самі. Інакше що оде місце, де він чекає, не відкриється при чужому оці. Диконство? Вже ж диконство. І вона сама стає диконкою, на все це погоджуючись. Але не те, щоб вона боїться того, Джавіртана і його слух. Чи таки боїться? Не те, щоб у все це повірила, але... Таумі з дитинства жив дух авантюризму, жага до пригод, вона їх знала чимало, з коханцями й без них. Якщо вона обрана Таумі королівської крові, нехай і хто знає кому поколінні, якщо її справді захищає дух великої, тумні, малі колони, то чого боятися? Все буде добре. Вона знайде той проклятий череп, привезе його магу, котрий тішитиметься, «Владою над цілим світом! Ха-ха! А головне – дасть їй спокій!» «Все буде окей!» – сказала Пауна. У внутрішній кишені курточки лежав гаманець із крокодилічої шкіри, а в ньому 4 тисячі доларів. Ще один гаманець затаївся в сумці. Була й кривитна карточка, правда, її попередили, що тут, у їхній провінції, навряд чи можна буде нею скористатися, як і доларовими чеками. Турботлива Ніколь сунули пачку місцевої валюти, цих яких о. Грим'яс. Сподіваюся, мене не пограбують, пожеждувала Тауні. Слово долар тут для них магічне і, гадаю, вас охоронятиме, сміхнулася Ніколь. До того ж вас захищатиме паспорт громадянки США. Ми ось цей папірець, де сказано, що ви почесна гостя керівництва цієї країни, а ось посвідчення посла миру Організації Об'єднаних Націй. Дякую, сказала Таумі. Ніколь не вельми вродлива, бо яка жінка візьме собі вродливу прес-секретарку. Все ж була сповнена якогось дивного, притягального шарму, і це нараз прислуговувало її шифінню.